Radio Bolivia La emisora de los... Som mina damer och herrar det lyssnar ut på ett program för kulturföreningen Jallarhornet i Sverige vakna och vi har den 15 september 2012 och eh, det är fint väder idag temperaturen här plus 16 grader och, och 1800 eller 98 hektropaskall det var väldigt nära 1000 hektropaskall äh, det var lite svårt att se men jag ska snart öppna telefonbäckter i här och det är, det finns sen och allting och så och blåser lite grann äh, man hoppas att det håller så länge som möjligt det har regnat en del och så det har inte varit så trevligt förut i veckan äh, men men man hoppas på att det håller i sig så länge som möjligt. Det är och allting och innan den hemska vintern kommer. Jag ska öppna en nu på 812100 och det ska radion på som vanligt. Och vi ska se allting vi har inkopplat här nu så det går bra att ringa 812100 och så. Jag väntar om någon så ringer. Det var Radio Nord-valsen, det här som Evertob skrivits för Radio Nord på sin tid och allting. Och den bör ju inte glömmas bort det första taget heller tycker jag. Så därför spelar den som eh, första låt. Vi får se om det någon ringer. Vi kan prata om radioteknik och allt möjligt sånt och lite allmänna saker. Om det är någon som har hört något roligt på mellanbåg. Eller någon annans utlandslyssning eller vad som helst? Ja, det är så tyst där så det är konstigt detta. Jag tycker någon människa ska bli sitta och lyssna på den här radion. Ja, jag spelar en låt till. Kort paus. Putti Putti, men jag är på E. Om ni inte skulle ha hört den för. Ja, det var där chansören på Radio Nord, den där låten. Och så populär låt det kom i det ena pro, till, topp 20 efter andra önskningar om. Så att det är länge det var en av de mest populära låtarna på Radio årtiden faktiskt. Det är öppet här att ringa på 81 2100 och nu ska radion på. Jag väntar om det är någon som ringer. Annars ska jag, kanske vi måste starta någonting från Gunnar tidigare men det nu ska vi se en signal till, bara. Hallå? Ja, den Hallå? Höger, Det var ju Hallå, så är du inte högre? Ja, ja, ja. Det är ju blivit. Hejsan. Ja, just det. Och så svagt. Ja, ja, den jag hört den här låten som du spelade nu för nu inte. Ja, Putti Putti. Ja, vad heter artisten? Kommer du Jag är i pajet, sa han. Vad sa du? Jag är i pajet tror jag, vet inte riktigt hur du uttalas. Aha. Men han sa ju det nyss, Lars Hans-Örensson. Ja, jag förstod, inte, jag förstod inte vad han sa. Det gick så fort det där, vet Men... Ja, det är ju vana radio, de pratar de pratar fort. Ja, de gör det. Jag hänger inte med jag minns den där låten när vi, på, när vi hörde den. Där. Kommer jag kommer ihåg den. Ja, den önskades om om igen på Radio Nord. Ja. Det gick vecka efter vecka. Det var verkligen en populärlåt. Jaså, ja. Hur är det med din hälsa? Du har, jag hörde ett tag att du var dålig en gång. Här. Ja, jag har ju lite problem med, med prostatan och, och, och med... Magen har haft problem nu också. Jag får fått en attack nästan åt blindtarmen ibland. Men nu är det bättre idag igen. Har du haft blindtarmen kanske? Ja, blindtarmen. Jag vet inte om det inflammation eller vad det är. för ja, det Det kan... har skräp. Det har jag hållit på i många år. Och sen har det gått långa, långa tider utan Och sen har det plötsligt börjat igen. Ja, för det, då är det blindtarmen kallar det för. Ja, inflammation står det i böckerna. Ja, det kan det bli samma Ja, appendicitet tror jag det kallas. Ja, har du det inte varit till det doktor Ja, det lönar sig inte mycket. För att jag minns, jag hade ju en läkare en gång i tiden här. Och han kunde skriva ett penicillin och det, gick det över som på en gång alltså. Ja, för min mamma, det blind inte grann. Kartall, det inte som skarra Kartar vad han sa vi, vi gick till doktorn och fick upp uh, den här bort där ja fast när jag vill nog gärna vara borta härifrån, jag kan inte lägga mig in på sjukhuset så finns det ingen som ser till någonting här eller sköta sig så fungerar. Så, uh, jag är hemma. Ja. Ja, just det. Och då får man, där får man hålla på med huskuror och, och, och, och försöka. Ja, men, och jag vet inte, det här brukar det ofta, hittills har det alltid förr eller senare går över. Ja, så så fungerar inte de här huskurorna. Så att det, det, jag vet inte, jag har bara vet de gamla recept huskuror man, man de, drack fisk, lever och olja. Och vad var det mer, så hette det förr, jag kommer inte ihåg allt Ja, det, det fanns väl mycket, yeah. det, det, för och så, jag vet yeah. inte exakt vad de gjorde, de opererade bort blindtarvar men man ska ju inte göra det i onödan heller, mm -hmm. för det är där och, yeah, okay. och de bömmarna kvar. Yeah. Nej, de körde ju med det alltid. Det var fisk, och olja? och Jag kommer inte ihåg det. Det var något annat om man var trapp förr. Jag kommer inte ihåg det. Jag, vet, jag är stort 80 år sedan. jag kan inte begära för mycket. Nej, jag är ju så gammal själv också. Gammal... Jag är Jag är 74 år Åh, herregud. Det är, ja, det är, det är lite gamla vind. Jag driver ju radiostationen trots det alltså. Ja, det är fantastiskt. Och jag skulle vilja utöka till om det var lite friare radio så skulle jag eh, ha någon eh, lokal radiostation här på mellanvåg också. Så yes. det hörs lite längre. Ja, jag har folk på mellanvåg idag, vet du det? Ja, det är väl inte så många som har radioapparater men de som har dem hör ju väldigt fint. Yes. Och det fantastiska är fantastisk ju det är att det, hade jag en sån station så skulle jag i hela det. Eh, områden, så här, räcker min kristallmottagare och hurlurar för ja, ja Ja, nu kom jag på vad det där hette. Eh, det sa alltid min mamma när jag var liten när jag var dålig, jag och min sura. Ja. Och då sa hon så här så här, att de skulle vi diga i sin och jag det ja men det är ju det, det, det är ett starkt medel. det används ju bara nu numera vid röntgenundersökningar för att tömma tarmen Ja Tar man det då i men, ja det finns nog där när det med men på, så så på så. de böckerna som skrevs på 60-talet så äh, <skratt> står det om man sitter på röntgenundersökningar och så det i sin jag redan på 60-talet de ja, det är ju gammalt meddelar vi funnits. Ja, det vet jag. Det ja, det, det, det jag det. Och det, det, det fasar ju alla ungar för att ta, eh, för den resinoljan var ofta halvt härsken och allt möjligt som folk hade stående. Ja, för när man fick ju skaffa ny resinolja så smakade det säkert bra med lite hallonshaftighet. Ja, men ungarna hatade det ofta, hörde man ja. sådana alltså, 40-talet. Ja, så ja, det är så, ja. Mm. Ja, men det kanske kan kanske, vi prova. Det ska bli det. Nej, absolut det är inte sådana <coughs> dumheter utan. Nej, jag, ja, jag får försöka jag skulle vilja kolla upp den där magen, det finns ju ultraljudundersökningar och ja, det är så. grejer och så men mm. går det här över nu så ska vi kunna äh, slippa i alla fall äh, blindtarmen det är ju mer illa med den där som äh, är prostata ja det är ja, jag har hört många huspivor, det man börjar på att fundera på vad de har för, om allt funkar. Det kanske gjorde ju för men gör det idag, moderna människor. Ja, det är väl en placeboeffekt, eller effekt på att folk har tagit en så hjälper det på vissa. Ja, sockerpille, ja, men du vet det Vad vet jag att... kallar det ju, Det heter placeboeffekt. Ja, ja, det är när jag var dålig för tågsen, då drack jag faktiskt... Ett det glas vinäger och det, det är blev underbra på en vecka. Ja, men... Ett glas vinäger om dagen en Ja, det är glas vinäger, det är nog inget vidare. Ja, kan du också dricka. Ja, men det, äh, vinäger är väl vinäger, tycker jag, om det är fel. Eller? Ja, jag vet inte, men, men det smakar ju bra. När man, jag blev i alla fall bra i alla fall. Ju, då försvann alla krämper, förstår du? De blev ju alls Ja, men så enkelt är det inte. Det vet jag i alla fall inte med mig. Det är en kombination utav att det är gammal och mm. äh, diverse... Ja, men jag är äldre. Jag är ju från 88 år. Ja, men det hänger ju på arvsanlag som föreglar och sådär. ja, ja. Och så, det vet man ju aldrig hur, hur de är. Ja, ja, jag är... ja så vet jag. ja Ska vi säga så så länge? Ja, hej då. Kanske vill ni vi komma in Hej Vi är ju öppen nu på 821-0 det 00, ska radion på Jag har ju bara Telefonverkter i kvart I idag Så att man måste försöka eh, Lagom långa samtal Och 0 När det 00, ska radion på Jag väntar vi startar någon låt annars här. Ah, Okej, okay, vi startar. Nej, det kanske det kommer. En signal till. Hallå? Ja, hej. Bokhjusen är, är stopp också på din sändning, hära. Ähm, den, nu har du väldigt bra ljud, vad har du för grejer att spela Njim, nu? Har, nu har det, ja, det gamla vanliga, det beror lite på eh, från gång till gång eh, hur jag kommer ut till sändaren och hur sändaren är inställd och det är mycket på, eh, på vägen där. <gör> det låter otroligt hennes Pernilla, vet du, i hennes läge att hon har, är, är, är, är radio, låter jättebra. Ja det hänger mycket på eh, den radio man har och eh, hur läget det är för mottagningen om det är för störningsfritt. Ja det, det är en sån där stereo vet du sån där stereo anläggning så där låja. Ja. Låter otroligt nu låter väl. Jag det och Jag har ju mätt det. Jag har ja, ju det. Jag har det. Jag har mätt det. Jag har mätt det. Jag har det. Jag har Jag ju mätt det. Jag har mätt det. Jag har mätt det. Jag det. Jag bra. Ja, det. det. var lite svagt. det. Jag har mätt det. Man har väldigt låg i röst och pratar väldigt lågt. Ja, man får ju vara försiktig. Långt man är där uppe också. Ja. Om man ska den på för högt så, så kan det bli tendens rundgång. Men oh, det här blir ja. ganska, eh, ja, det just går ju ja. ganska bra vi kör så som jag gör här. Ja, jo, det, det, det, det. det är bara när folk försöker med mobiltelefoner. Det kan det Det går inte. det måste fanns inga sådana nakast i den här. Nej. Gynna. Det där, alltså, känner att menar du menar att era har att och kanske pratar i mobiltelefonen, eller hur? Nej, det gjorde hon inte. Det var något vanlig, Det trodde jag. Ja. Ja, ja annars hör det bara att geka skulle det vara bra ljud de moderna mobiltelefonerna när man pratar med honom. Ja, fast de inte avsett för radiosändningar. Nej, nej, det vet inte jag. Nej, nej. Vad är det? Då kanske inte jag, ja. Jo då, att... Äh, mh, mh. Har du kan inte spela någon skiva med Ludvig Nej, inte tillgänglig. Det får jag köra en annan gång då. Mm. Mm, För då måste man plocka fram jag sitter ensam här och det är ju komplicerat. Uh -huh. Jag sitter inte särskilt bra, så jag försöker att köra eh, så lite som möjligt med ännu mer jag uh -huh. har varit det på skivspelarna? Ja, äh, römmen har slitit ut en gång och sen äh, ersattes med en annan rem som inte passar riktigt. Om <shre> det går rätt och så vidare. Nej det är det. Man var det nuddigt att var ju fina och körde och fördjupade sig på eller vad det var det de körde. Ja det var det. Ja. Ur, körde från en, en sån här rullband. Ett, ett rullband. Ja. Ja. Mm. Ja, ett, ett, rullband och ja. ja det låg det. Jag har en helt material på rullband och det är använt tidigare. Ja ja. Ja det var jättebra. Ja. Och så var det kille här vi brände en massa eh, låtar också från olika rullband. Jaha. Ja, CD-brännare för att den där som sitter i datorn, den blir inte så lyckad. Ja, de är ju bra, nej. nej. Så att, eh, men man gör musik och spelar in musik på, på banden. Jag tycker faktiskt att det, det, det låter bra med bandspelare De här spelar in tycker jag Ja här är ju de här stora studiemaskiner och så vidare Det, det låter ju ofta lika bra som om folk satt i studion här Jaså. ja det ser jag Så att, det, det är för ju Eh, har inte allra högsta bandhastigheten, då räcker manna för kort tid. Men vad är det, vilken hastighet kör centimeter, då jag köra 38, då sa du en hel 10-tumsrulle, bara en halvtimme timme. Ja, här är du så, Men man vill inte ha sådant hastighet med radiosenning, vad vet, va? Nej, man får ju inte ut hur höga frekvenser som helst, över 15 000 går ju inte. Ja, det ser på om jag på radiolänk ja. eller om jag körde på ledning då blir det ännu sämre för kälsområdet. Hur det och sånt? Jo, det är ju så att, att, att jag tycker faktiskt att det, vi befinner oss i gamla stan nu och det låter lite otroligt på den här Vad det för gamla sändningar någonstans i USA så? Ja, det är någonstans i Mellarhöjden eller, på hemlig hemmelig adress. Massa, det det. <skratt> ja, det är exakt vad det Det är, är viktigt, jag knappast inte, jag kan gissa, men jag säger inte på radio. Det, det ska jag inte uppfyllas om. Nej, nej. Hur ligger den här, Sander? den nu? Och det hänger mycket på hur eh, pass bra radioapparater man har, det är bland mil runt eh, inom Stockholms län här. Det, det ska ju inte vara eh, det ska ju bara eh, vara som ensamsträckare, det går ju inte inte eh, eh, att köra mellanmåg sydligen. För då okay, det är det så går det långt ut till Europa. Ja, inte rövradio, det är ju kul att köra sån här, så här. Ja, men då är det inte närradio Nej, men det är de, ju de, Europaradio kan man säga att Ja, det kan man ju säga. för ja. de är ju Det är Holland som lyssnar på på nätterna och Nederländerna och de starka stationerna där de går underbart bra här. Det ja. hänger på var de har och effekt ut och så vidare, har Ja, du ser. Är som har skaffat sig tillstånd, men det, det är både med och utan licens, så kör de. Ja, ja. Men ja, då kan man ju också börja känna dem. Det här är ju den där förskräckliga eh, Sveriges rika lag som gäller. Men den är hållande i EU-lagboken. Den är EU lite bättre. Men, ja, ja, det ser jag. Ja? Ja? ja, det ser det är otroligt Det är fantastiskt att, att man kan nå så långt ute i världen med en radiostation. Ja, det är man på. och kortvåg, det kan du ju gå runt i världen. Långvåg då? Va? Och ja, det, det, det är också sämre, för när det får alltså enormt långa antenner också, och om räckvidden ska bli något sådana här höga effekter och grejer. Så nära vågen går till längst, menar du då? Ja, det beror mycket på förhållandena. Det är på natten eller på vintern när det är mörkt, då går det långt. Hur ja, kan att komma så långt ut i världen? Då. Ja, genom att det sutsar mellan jorden och svärren och jorden, kanske flera, kan flera gånger. Och på det vis kan det komma runt jorden. Det händer mycket konditioner och solfläckar och sånt. Mm. Varför får känns det så illa på Mellanvåg och Lågvåg? Varför man sluta med det? Ja, det är väl alltså en fortlystare på internet ett Så ska vi spara sig lite Ja. Ja, det måste sparas på ström. Jaså. Ja. Då kan du inte stänga av FN-bandet nu Nej, ja, det, det, det har, har ju folk just ska ha radio på alla på arbetsplatser och i bussar och allt. Ja, men man kan väl göra på internetradio? Ja, men det går ju inte i en buss till exempel, mm. eller i en bil. Nej, just det. Nej, nej. Det finns ju trådde inte Ja, det är väl bara för att man ska, no, man ska kunna gå ut till trädgården och sånt där med en dator och det är en liten apparat man måste ha och koppla mm. för att det ska fungera. Nej, Nej det låser ju egentligen att folk har kört på grannarnas abonnemang och annat. Jaha, ja. det får man inte göra. Nej, då kan gärna slå av plötsligen och mm. då fungerar det inte längre. Nej, det är otroligt. Jag vet inte vad vi ska göra för det ska fungera. Nej, men nu ska vi säga så. Nej, ja. det får inte vara allt för långa en samtal. Nu fick han i alla fall prata en stund. 8121 Norrinska ska radion på, jag väntar. Annars får jag låt. Många är väl ute med så här väder. det är väl det antagligen. Jag vet inte om det är någonting på tv kanske då. Eh, Idrott eller fotboll eller någonting. Men den här tiden kanske inte är så vidare bra egentligen. Att ha telefonväxter i. Nu ska vi se om det kommer en signal till. Ja då trycker vi på knappen. Hallå? Hallå. Hallå Georgiard. Ja. Hur. Låter det här? Jo, kanske lite eko. Ja, det var inte bra. Nej, det är inte så farligt. Telefonen mm. har ju alltid sina begränsningar, särskilt om det mm. råkar vara långt med telefonstationer och Vad intressant det gör när du nämnde typ eh, hemmets lekarbok från 60-talet. Det är ju trevligt att ha kvar den. Ja då, det har ju lite grann, men de, de är ju inte så moderna idag. De har väl en del sjukdomar står inte ens. Jag hittar till exempel kol efterräkning och sånt. Nu vill jag ju se vad det är för någonting riktigt. Nej, jag du var barn och sådär. Minns de mor och förr hade någon lekarbord kanske från början av säkret eller kring... Nej ingenting. De var, var, var ju så snå. Där de man ju inte köpt nästan det det. några böcker alls. och lånade ju bara biblioteket. Oh, bara. Och de böcker som fanns, det var de här radioböckerna som jag tvingade mor att översätta. De tyckte de var så tråkiga när det, ja, det handlade om, det. om sändare och sånt. Ja. Ja men far och du pratade ju även att äh, i framtiden då i villan då att det skulle bli någon slags radiostation i Ja han trodde han att det skulle bli tillåtet i Sverige men tyvärr han dog ju så tidigt då han hade väl aldrig kunnat tänka att han skulle sitta här på 2000-talet och inte kommit mycket längre än till den här radion. Nej nej just det. Det är ju fantastiskt ju att, att det går så här då som förra inringaren en djur så. Meddel jag dig också att här är väldigt fin mottagning eh, jämfört till exempel med förra helgen du sände då i Det var lite så där, men det här är jättebra gjort. Ja, men det har under precis samma förhållanden. Ja. Det. det var ju konditioner och någonting kan störa sändarna. Mm. Och, och det finns mycket möjligheter. Det är så pass... Eh, Svaga sändare och antenner som sitter på vanliga hus. Det är inga stora höga master ute som nackar eller något sånt. Ja, lyssnar, har lyssnarna hört sig till det kanske under och saknar bitittaren Lars någonting? Ja de har väl frågat lite mm. men det var ju så svårt för honom att tala så små att mm. hörde någonting. Jag fick ju klaga om återparten inte hörde så han sa. Mm. Ja, det var en legendarisk period där när Lars var med dig och... Ja, det var ju mest nätter, på nattsändningar och sånt. Mm. Eh, Geur, har Gunnar nämnt någonting om han ska komma ner till studion och var med på telefonvektori typ? Nej, inte alls. Han är ju mm. nu på någon adress långt uppe i Norrland nu. Det så att, det, det går inte helt enkelt. Han får skicka hit en som man får spela upp. Ja, mm. det, det låter bra Georg. Eh, vad tyckte du att han skojade förra gången när han hade ett och med och så Ja, jag hörde det. Jag undviker ju sånt för jag tycker det här själv inte om det. Utan jag skulle vilja ha en anordning som låter gammal gubbe så mycket däremot. Men det kanske det blir så småningom för det finns digital signalbehandling som gör att det blir mycket bättre. Och det hörs ju popmusiken ger... när de sjunger, vilka, vilka anläggningar det finns i, i en studio ofta när de sjunger. Oj, ja. I den mikrofonen du kör nu på, typ, är det den du har haft under åratal från Amerika? Ja, och den sitter kvar, det är en gammal, mm. svår, eh, dynamisk mikrofon, oj, det vi... är en typ som eh, de brukar ge ett present till popmusiken mm. som har lyckats. En vacker, det... gyllene mikrofon. Oj, oj, oj. Ja. Vad tycker du ger om motsatsen till dynamisk mikrofon, alltså kondensatormikrofon, är det något du sa? Ja men de är, är nog ännu bättre, det har jag ju i det. studion, du, du vet, mm. uh, här tog jag en enklare mikrofon, jag med det behövdes mm. inte mer, liksom här inne. Jag ska det prata om själv. Det men innan tänkt att man ska kunna spela musik och få bra ljud och så vidare. Mm. Och det har vi provat det går faktiskt att dansband här en gång och så spelade in band, mm. stur man mm. det, och det gick mm. perfekt. Och jag minns att jag spelade radio, det är lika bra som går, skivor och allting. Mm. ja. Och så gjorde jag en elektronisk. Exempel då, också du är själv en elektronisk komposition med pulsgeneratorer och, och brusgeneratorer och allt möjligt här och, och sånt och, och du spelade in på band och kopierade och mig och de frågade var kan man köpa skivan? Det Nej, men, inte. <laughs> för... Det var roligt när du ja. hade komponerat någonting. Ja, ja då Georg. Vi fortsätter då, station Pörse och station Peter här då och fortsätter i lyssna läge och skickar över 73 till dig. Ja just det, jag har ju bara ett kvart i Ja, station G då, station Peter och Pörsö, 73 G då. hej. Hej. Ja det var det samtalet, det. Nu är vi öppet för nästa här. Och det är ska radion på. Jag väntar inte annan fastanser. Sättar någon låt här? Ja, jag gör. Sättar låt den första. Den andra kan man säga om man räknar den där. Eh, Raden orden. Gammal fin och där på slutet. så twist, det var populärt på sin tid. Det fanns många varianter. Så låtar på det tydligen också. Det är fortfarande öppet en stund till här. Till kan bli kvart i. i på 81 på 812100 och det ska radion på. Nu kan du ringa på 812100. Nu ska jag på, nu är det där såg jag, det ur den där såg. Men man bör ju inte ringa under låt där för då kan jag inte lägga ut det. Och det tror jag att någon ska jag radion på, passa på nu ringa. annars får jag inte ha någon mer låt. Ja, det. vi tar en låt till. Och blir en råd till där. Jag vill det ska finnas en chans. För inringar och passa på att ringa nu. Under de, de här sista fem minuterna. På 8121.00 ska radion på. Det är väldigt fint väder sig utanför här. Och, och så. Man passa på att gå ut till sen. Och ring nu. Och så för kvart i måste jag en skiva. Från Gundar Och det blir spår två på den första skivan med, med Gunnar 47 minuter jag såg cykelradios det, det det sades i början där jag här provlyssnade en liten bit på sederskivan det är ju ett andra spår på den också så. det ska naturligtvis spelas upp här i radion också jag väntar annars får vi fortsätta med musiken här ja det är tyst det är jag vet inte om det finns så många som lyssnar. Jag vill gärna att folk lämnar lyssnareporter åtminstone om det här i alla fall. Jag vet inte om det skulle hjälpa om man hade internet och de kunde e-mail eller sms eller någonting sånt. Men jag har ju svårt att gå ifrån och titta på det och allting. Att... Nu ska vi se en signal till. Hallå? Ja, hallå, det här var Kant. Så jag ska bara fråga dig, vad tycker du om den eh, nya SR-chefen som vill införa digital radio. Vill du att det ska vara det någonting för dig? Nej, det kostar mig pengar. Och jag tror inte när radio blir det första omgången, för det är fodras en massa ja, ombyggnader utanför sändarutrustningar och allting. Ja, oh, okej. Okay. Och en speciella mottagare mm. för redanåt. Ja, man märker ju vad folk har satsats på både på de fria stationerna i Holland och Nederländerna på mellanvåg till och med och det beror på att det går med, med så enkla saker som eh, man kan nästan lyssna mycket kristallmottagare om man är nära sändare, det är det de experimenterat med hörde jag också och de andra de hörde bra de, de närmaste milna från sändaren de går ju på markvåg så det blir rent och fint och de var ju fantastiskt Moderna, bra sändare nu för tiden i Holland, det hör man ju. Hur bra musiken åter ersätts ni att Det var en väldig skillnad mot den gamla nackstationen och eh, Sveriges radio. Det var det utvecklas. Alltså. Men passa på nu du ringer eh, ett kort samtal. Nej, vi säger att vi stänger det eh, för den här gången. Klockan är så mycket det går så fort tiden ska ladda den där... ...eller slattar den där skivan med Gunnar. Den där cykelradion. Det är alltså kulturfredning, gärna roligt, Sverige vakna. Och varför är man så eh, tänd på digitalt? Den gamla eh, tekniken är ju fullt användbar. Den räcker ju för att allmänna hör inte folk... Eh, mycket över 15 000 hertz och så vidare. Och, och radioapparaterna har ju så här begränsningar många gånger. Om man ska köpa en anläggning som är en rimlig prisklass och så vidare. Så att, Och digital radio blir ju lite så att det är... en signalen är så går den inte alls fram. Utan apparaten stänger helt enkelt och blir tyst. Men... Det, det, analoga sändningar det kan man höra även om det brusar och hör sämre. Då blir det mer krav på det, till exempel närradions hörbarhet och så vidare. Om det, ska, det bara inte ska höra plopp och bli tyst och så vidare. Och, och det, hålla på att klippa och ha sig så det inte är det lättaste. Men nu ska jag starta en kort paus därifrån Gunnar. Cykelradion firar tvåsiffrigt i med det här programmet, Anders. Ja, det är ju fantastiskt. Alltså, tionde programmet är på gång och det är mitt i sommaren och det är det från så det är vackert väder, i stora delar av Sverige i alla fall. Ja, det är Och meteorologerna säger att hittills har juli varit lite varmare än normalt. Ja, det där... Vad är normal? Vi... Vad är... Ja, normalt är ju att på sommaren så är det bra väder, dåligt väder och det är så riktigt samtalsämne. Det kan vara ju lugnt säga att det är. Du har ju suttit in, instängd under juli månad så här långt att kolla på toren. Ja, det är ju sedan 12-13 år tillbaka. Under hela 2000-talet så har jag mer eller mindre varit inspärrad i juli månad som expertkommentator på Eurosport. och Det är klart att det är ett konstigt sätt att tillbringa semestermånaden nummer ett. Men samtidigt så är det stimulerande. Händer en del där? Ja det händer en del, så, inte så mycket kanske där vi sitter och kommenterar händer det så mycket men att det är bilderna som får tala för sig själva och årets upplaget av Tordefrans har ju varit eh, fylld av framförallt krascher va? så det har ju varit mycket snack om det här, säkerheten för cyklisterna och eh, det är klart att... Eh, att man måste hela tiden se över det här men vi, vi har förstått och ni som följer det här, ni är en del av att det blir stressigare och stressigare och viktigare och viktigare och då blir det ju liksom så att alla vill ligga där framme allt för länge och, och allt för eh, Ja, Men i de här partierna där man inte kan ligga så många, då måste man faktiskt inte lite grann. Så cyklisterna bär ett eget ansvar lite grann. Man har ju sett exempel på vägar som kanske inte är mer än tre meter breda. Där ligger det tio man i bredd. Ja, det är, liksom, det är klart att då är det lätt att man hakar i varandra. Jag var ju rekade en hel del av de här sträckorna som de har varit på eh, på den första delen av Tour de Och jag sa ju redan då att det här kommer det bli besvärligt. För att här är ett trångt. Och det blir det blir inte mindre trångt sen eh, ju längre tävlingen lider utan det är ju alltid liksom trångt men det är ju när tävlingen har satt sig när alla liksom bergsspecialisterna har kommit liksom i de positioner där de ska ligga långt fram i sammandraget då blir också lite mindre, mindre stressigt faktiskt. Och sen börjar ju börja, såklart så bli slitna. Så efter halva loppet. Då brukar det alltid förändras lite grann. Visst är det väl så att det är under första veckan av toren. Som de här stora och många kraschen äger rum. I regel. Ja visst är det så. Sen kan det ju vara slumpmässigt. Att det kan vara någon burpa, stor burpa på den andra halvan. Men framförallt. Jo det är ju att alla är pigga. Alla har ambitioner att göra något. Och, och då blir det mycket värre det blir Det är det som har varit knepet eh, det som upplaga. har upplagat det är att det var varit så många som har brytit och fått sprickor i benen eh, inte bara i benen de trampar med utan framförallt då nyckelben och det är handleder och det är skulderbladet någon, någon, någon lårbenshals har gått också? Ja, det låter ju som en sån här en gammal tant eller farbror som eh, Snabat på den första isharkan Men ja, det, det är tuffa mörkbor mm. Jag läste, alltså det bloggas Jättemycket och det twittras Och det är ett oerhört surr kring, kring Det som hände just nu med Tor och, och då vet jag, var någon utländsk blogg Där hävdar om, eller någon trodde Att en anledning till att det är så mycket brott Just på benen, det är att cyklisterna nu Är mer deffade än vad de någonsin har varit Det var någon slags sån här ja, men det handlar om hur de äter Helt enkelt, Jag tror du om den teorin? Nej, jag har också läst om det Det är klart att man funderar varför det är så mycket brott nu. Alltså, antingen är det ju bara slumpen att det råkar vara så. Eller annars är det. Kan det finnas en liten poäng i det som den killen eller tjejen hade luskat ut. Sen kan det finnas andra orsaker också som eh, man kanske så småningom kommer att börja titta på. Som man inte vet vad det är idag. Men det går ju lite, lite fortare. De här moderna cyklarna, kolfiber, de är mera direkta. Och liksom när det går åt pipa så att säga, då smäller det till ganska så ordentligt så att det är klart att även materialet som de sitter på kan faktiskt påverka hur materialet i kroppen håller och sen att arrangörerna, det är ju lite tävling mellan arrangörerna också De här stora etapploppen att få till spektakulära vägar Och häftigt och, och tufft och så Ja, förvisso är det det Men å andra sidan så har ju de här vägarna man alltid kört på Men det var ju bara skillnad för 35 år sedan Då var det 7000 åskådare vid målplatsen Och sen stod det 200 uppe på en bergstopp Idag är det 70 000 vid målplatsen Och sen är vägen kantad av 340 000 Och alla de där som ut och tittar De vill ju att cyklisterna ska köra att köra hårt och cyklisterna smittas ju naturligtvis av av uh, publiken så att, uh, det ena ger det andra lite grann och sen är det nog också så att Lance Armstrong alltså han, det är han som har gjort han och Greg Lemon tillsammans med Jan Ulrich det är de tre som har gjort Torien så fruktansvärt stor Därför att, uh, när amerikanerna börjar bli bra och när tyskarna blir bra det är stora folkslag, stora folkgrupper och de förde in pengar också alltså, på ett helt annat sätt än vad cykelsporten hade haft tidigare och eh, de har eh, också infört en annan sak, eller framförallt Armstrong. Det var att stjärna ska ligga långt framme även när det är, är etapper. Så gjorde man inte förr. Förr la sig stjärnorna på slutet av klungan och sen liksom eh, gled de bara mig. In. Armstrong inför att ja, jag vill ligga långt framme utefall att det blir en vurpa. Och sen börjar helt plötsligt andra stjärnor göra likadant. att tänka på det som skulle han ligga långt framme. Och idag känns det som det är 20 stycken som ska ligga framme bara för att de är stjärnor eller tror sig köra bra i sammandraget. Och då har vi dem med och kladdar och petar där spurtarna normalt sett. Det är ju deras terräng och deras eh, område. Så då blir det en dubbla konstellationer framme i täten. Och då blir det lätt alltså. Och är det några som är duktiga på att ligga? långt fram skuldra vi skuldra och cyklar riktigt, riktigt fort där det egentligen inte går att cykla så fort så är det spörtarna ja precis, ja, och så störs då de av de här andra som normalt sett inte ska ligga där framme då. så att, ja, det, det, det är komplicerat och många hävdar ju också att startfälten är för stora man är nästan 200 cyklister till start och man tycker att med 100 hade det varit bättre det är klart att med 100 så blir det ju inte lika stressigt och inte lika besvärligt men då blir det också en helt annan form av cykeltävling och den tror jag inte att Eh, speciellt många intresserade av att se Det blir en kontrollerad cykeltävling På hundra åkare och Så det blir så bestämt Så att det blir inte så spännande Den sporten finns ju nästan inom Husskalls barncykel Ja det gör ju det precis. så att, Det tror jag inte på Utan, Vi får nog räkna med att eh, cyklisterna Kommer att få göra en hel del besök I asfaltet framöver alternativt också att hitta på liksom komma överens om de här stjärnorna vi håller oss här bak istället när det blir de här stora spurterna så blir det en lucka här framme så blir det men där kör vi in i bergen så småningom fast så överens kommer de aldrig bli <laughs> är... eh, När vi spelar in det här då, då pågår ju Torun fullt första tredjedelen avklarat man har vilodag när vi sitter här och snackar och jag såg en skön stavning av Tour de France i en rubrik häromdagen Tor med T-H-O-R mm. De France Verkligen, den har ju figurerat Ett antal år faktiskt Men den har blivit ännu mer populär nu Torhus har ju varit helt grymt Fantastisk, den här upplagan Utav Tor de France också Han är alltid bra när det är Thor Men att ha tröjan och försvaren Som har gjort, har ju gjort att Han har fått tusentals fler fans som han hade tidigare. Han kom in i Tordefras Iförd, Messat Han fick byta ut den mot en röd prick ja på något konstigt sätt, för han ansågs ligga två i poängtävlingen. Eller i Och sen fick han byta mot den gula. Och resten av från så tror jag att han får köra i världsmästa tröjan. Det är alltså de mest prestigefyllda tröjorna kör Norman en hus det. är häftigt. Och en annan Norman har fått sitt, ska jag säga, riktiga genombrott nu då. Ja, det, folk har bara gått och väntat på att Edvald Boas och Hagen ska börja vinna etapper på Torin. Och Girot har ju redan vunnit en etapp för två år sedan. Han är mycket, mycket mer talangfull än både husov och. Eh, och de andra duktiga normerna är mer talangfulla än någon annan av. I Belgien vet jag. Då pratar man om att han är den mest talangfulla sedan Eddumärks dagar. Så att, där kan vi komma mera. Men ingenting är givet. Nej, och det vill ju till att leva upp och leverera också till alla de här förväntningarna som finns. Ja, det är klart. Och det är ju svårt. Men han, är, han har fötterna stadigt på jorden, Edvard Boasson Hager. Inte någon sån här nörd som en annan där med cykelintresse. Utan han... Eh, ett lugn och sans. så att det klarar han nog. För han tror inte att han läser de här cykelsidorna och cykeltidning. Alltså. Väldigt lite i varje fall. And a lover too And the people in the corner Was you, oh no I couldn't stop looking at the fire. far as they've been chilling around Oh no, those glasses Those perfect hips Got a turn lite senare i programmet, av en tröja var det tävling i ja, förra, ja precis, det var ju frågan, gällde ju när Bianchi senast vann Tour de France och det är faktiskt 13 år sedan, 1998 var svaret och det var ju Marco Pantani som då gjorde en dubbel vann alltså både Girott och Tour så 1998 var rätt svar på förra tävlingen. Yes, vi återkommer till själva dragningen, vi håller på den lite grann. Eh, som sagt, du har ju suttit instängd, du har kollat på toren på de här riktiga storfräsarna. Själv så har jag nu blivit, om jag får säga själv, lite av en storfräsare när det handlar om cykelpendling. Ja, jag har hört det. Du har ju flyttat utanför Örebro sedan en tid tillbaka. Och nu har, har du fått jobb i Örebro, sommarjobb. Jag har sommarjobb i Örebro, jag har fyra mil till jobbet och tänkte att... Aivar, storpendlaren ja. från här program tillbaka. Han ska få sin match om hur långt man kan cykla. Ja. Så att jag har satt igång och pendla. Det låter ja, med fyra mil alltså. Mm. Men det är, Jag kan säga så här. Det har gått över förväntan. Nu har det varit bra väder. Ja. Jag gillar när det är varmt och sådär. Men det har gått över förväntan. Och, eh, det har gett mig hittills då, efter en vecka 24 mil mm. in på träningskontot utan att det har kostat... Tid. Ja det, ja, det är bra. Men du, på morgonen då kör du in ändå. Har du ryggsäck med eller hur fungerar det här ja, nu? Logistiken, ja, logistiken är jätteviktig här. Första dagen jag körde in med cykeln. För jag cyklar inte riktigt varje dag. För det har också med logistiken att göra. Har man en mil till affären, sen reser cykelbegränsad när handlar om att en mjölk och sånt. Men första dagen då hade jag med en ryggsäck och lite ombyten så jag kan klara mig på jobbet. Eh, sen har jag låtit den där säcken varit kvar och sen har jag då jag haft andra färdmedel fyllt på med färska kläder så jag inte åka med ryggsäck för det är ingen kul, det är ju fränare att ha cykelradiotröjan liksom. så, såklart, det är så att det. det syns ordentligt ja. eh, så att, nej men det har funkat jättebra det var ju så här, jag är egentligen skyldig en för mig okänd kvinna ett tack det är nog hennes förtjänstligt att det blev av hur då? för att när jag eller åker bil till jobbet den första dagen så möter jag den här kvinnan hon har en turkos damcykel hon har en, en hjälm i matchande färg mm. cykelkorg på cykeln och en fladdrande sommarklänning eh, och så möter jag henne på vägen hon är på väg ut då, som säger, på landet mot stora mellösa. Eh, jag tänker inte så mycket på det där när jag åker tillbaka hem till mig så möter jag henne då hon är på väg in då. Och då förstår jag, hon pendlar Hon cykelpendlar, förmodligen till Stora Mellösta Det är två och en halv mil På den här damcykeln Schysst tänker jag, imorgon ska jag också köra Det har jag sagt på jobbet, om det inte blir för ruttet väder På tisdag morgon vaknar jag Det är mulet, det blåser lite Det är alldeles blött Och de säger på radion att det är risk för regnskurar Så att då börjar jag få tveka Om det är så bra idé att börja cykelpendla just idag Blev du någon cykelpenda i den dagen Jag tänkte på den här damen ja. Tänk om jag möter henne, om jag kommer i min bil så möter jag henne hon åker cykel Thomas, hur ska du hantera det? Du säger att du är cyklist uh -huh. så att nej, det var bara liksom att riva på sig uh -huh. cykelkläderna cykla in, det var mulet det var lite fuktigt, det var inget regn det var en fantastisk morgon jag möter henne, jag morsar på henne hon vet nog inte vad det hälsningen betyder uh -huh. egentligen det var, det var så det kom igång uh -huh. det är häftigt, sen mötte jag henne varje dag den här veckan uh -huh. och vinkade till varandra och då visade sig att eh, fick jag reda på sen. hon skulle ha semester i väntan på Men den sista veckan tog hon cykel istället för att köpa ett nytt busskort. Så hon pendlade då. Så du tog lite kontakt med henne eller Nej, jag fick reda på det här via om. I och med att jag jobbade med radion i P4, jag nämnde den här historien. Så kom det in mejl från folk som kunde berätta vem det var. och Ja, lite häftigt. Och en annan häftig cykelpendlargrej då. Det var min senaste runda igår. Du vet hur det är med benen. Ibland har man jättebra ben och ibland är de ruttna. Ja, man vet inte riktigt innan Hur det ska bli, heller det är konstigt Det kan kännas bra så blir det dåligt och tvärtom mm. Och när jag slåkade hem från jobbet igår Så var det gummiben på jämneboken Jag stod och tittade på gatan utanför jobbet Kommer ingen här som jag känner Som har en liten bil Men <här> du sviktade ja, ja, ja, jag gjorde det ja. Ja, Men ah, jag trampar. in finns inget att välja på Fyra mil, jag kör iväg Och sen efter någon mil ungefär börjar jag inse att nej, men det går rätt bra idag Alltså de här benen har vaknat till liv Och det gick riktigt bra, sen för, du vet, alltså man förlorar sig ibland i, i skallen mm. Så att, plötsligt var inte jag på vägen mellan Örebro och Stora Mellös Utan jag var någonstans i Frankrike Och de här låga, gula växterna vid diket Det var ju solrosor och bilarna som körde om mm. Alltså det var ju servicebilar, var ju servicebilar Och fotograferade fotografer den här killen som låg längst fram i utbrytningen mm. ja. Och bussen, det var en helikopter, du vet, sådär var det Det gick skitbra och så plötsligt så svänger vägen för att se min egen skugga. Och då ser det ut som att jag har fått en hjälm till på mig i arsvet. Det var det här? Och så mm. blir det på huvudet. Då ligger en cyklist på hjul. Alltså på på rullet. Och du märkte aldrig han kom upp? Nej, jag märkte aldrig han kom upp. Mm. Så, att, så jag åkte den en stund. Så visste jag lite och mm. så där Och släckte han, han får väl komma fram och upp, för att se vad det är för en djuping. Och då var det en kille. Helt kittad på resecykel som, som glider upp. Jag, ja, det går ju bra idag sa han, så han sa här. Ja, men så ja. Ja, det är ju rejäl medvind. Ja, Fasen, det var det väl inte. <laughs> <laughs> men okej, då jag vill det inte. Jag spettar på så glider han ner bakom mig så jag gasar på. Och ni bor och cyklar i 37 km/h på platten. Då går det fort. Och sen nu ska han få åka. Och jag trampar ju på. Och sen rätt var det så glider han upp och vid. Och bara swipp försvinner iväg. Framför mig. <laughs> Det var ju en ja. riktig cykel. Han kanske kom från Tordifras. Och du vet inte vem det var. Jag ändå. vet inte vem det var. Men han hade ryggsäck på sig. Han hade ryggsäck på ja, sig. Jäklar vad han cyklar. Mm. Vad han för cykla? Han är inte se. Det är du han inte in på julen? Nej. Nej, han är inte en chans. Det är bara att till och så Ja, till. Ja. Ja, så kan det vara. Så kan det vara, precis. Men det är härligt att cykelpendlar. Det är, Jo, och på tal om att cykelpendla fyra mil, alltså, men det, det går, morgonen, det förstår jag att då måste du kanske gå upp lite tidigare än normalt, då, eller? Du har ja. ett, lite bra arbetsider? Jag har lite bra arbetstider, ja. så att det räcker att jag är på jobbet strax efter halv nio kvart i nio, så där, ja. så att så jag går upp i sex, ja. käkar frukost ja. och så trampar iväg vid 7. Ja, ja. Så, det är bra. Det är perfekt. Ja. perfekta. Annars kan man tycka att fyra eller jag kan tycka att fyra mil är kanske lite långt att ha till jobbet för att ha den här dagliga Så klart, men samtidigt, får kan vi få tre dagar i veckan det ju bra träning ja, med Det är ju perfekt Precis. Jag har fått, det är många som kommenterat det här också, var det också Man kan ju faktiskt köra varannan dag så man mm. kan ju, Om man har Kommunala färdmedel eller kan samåka med någon Så man cyklar ena vägen Tar man buss eller samåkning hem Och så samma tillbaka till jobbet Och så cyklar man hem och så cyklar man mm. till jobbet alltså, Det är också en variant. Men hittills då, har du rockat ut för att har haft motvind både dit till jobbet och hem från jobbet. Ja, andra dagen. Ja. Då var det så. Det var inte så mycket vind, men det var motvind ja. åt båda hållen. Ja. Sånt kan man ju bli knäckt av annars. Det är lite störande, måste jag säga. Och så är det märkliga då, när man håller på så här. Det är att jag måste ju alltid kolla hur fort jag kör. Alltså. Ja. Nej, men då visar det sig att när jag åker hem. Då tar jag ändå i för att känna, men då ska jag inte jobba någonting. Jag är inte bara ja. trött som en uggla när jag kommer hem. Men det skiljer bara någon minut. Det är mm. åktid. Det är ungefär som en bil då. Man kör i hund. 110, ja. 100, det skiljer inte speciellt mycket i slutändan. Så det är lite fascinerande. Men det blir samma väg varje gång då. Ja, det blir. Ja. Jag har inte så mycket att välja på. Jag kan göra en liten extra kringlig krok och få några kilometer till. Så det skulle jag kunna lyxa med någon gång ja. jag känner. Men annars är det samma väg. Ganska bra väg att cykla förutom att det bitvis är rätt mycket trafik. Och sen den här biten genom Örebro. För jag ska in i de andra centralaste delen Det Eller hjärtat av Börebro. Mm. Och det är ingen lek kan jag säga. För att det är... Ja, det är lite vilda... Men, det, alltså, när det blir så, då gäller det att ta kommando. Ja. Mm. Och eh, på ta dem att ta kommando så var jag lite ene på att starta Man ska ju ha sådana här Facebook-grupper. Jag har ju varit ute och kört i Europa här nu med husbilen i, i år igen. Och cyklar en hel del när vi är ute i städer och så vidare. Och jag vet att då de man börjar lite små halvt tafatta försök också i Sverige att införa det som är så enormt vanligt förekommande i ute i Europa det är att man får cykla mot enkelriktat Just det. Så jag funderar på att man kan starta en Facebookgrupp där. Vi som vill cykla mot enkelriktat. Ja. Måste ni ha en grupp för det? Det gör ni ju då. Ja, men du kan vi åtminstone göra. Ja, det gör vi lite grann. Det händer att jag med gör det. För att jag tycker liksom... Själva vitsen med att åka cykel är att komma... Ja, det är många orsaker att åka cykel. Men man vill ju komma... En den kortaste vägen mellan A och B ganska många gånger. Och självklart ska man inte cykla mot enkelriktat och självklart ska man inte cykla på trottar och så. Men man skulle kunna göra det lite lättare för cyklister att låta dem cykla mot eh, enkelriktat på, på vissa ställen i alla fall. Vissa är helt omöjligt, det begriper jag med. Ja, nej men alltså, det ligger ju som sagt förslag på i den där mm. riktningen. Så, men kör igång din Facebookgrupp, jag är med. Du är med, de, de, är, de är två. Ja, ja ser om jag klarar att starta en sak.